Sziasztok! Ez egy újabb filmbarátok audio kommentár, folytatódik az Amerikai Ninja maratonunk és elkövetkezett ez a pillanat is, hogy a negyedik kultikus részt is elővesszük, és ez, a, ez volt az a rész, ami elindította ezt az egész projektet számunkra, és ha Amerikai Ninja, természetesen itt kell, hogy legyenek a többiek is, úgyhogy itt van Gergő még. Hello! Itt van Sorter. Sziasztok! és Black Sheep is. Sziasztok! <laughs> okay, Black Sheep valaki take. készül. <laughs> na, hát eh, ahogy már itt az előző adásokban mondtuk, hogy én annak idején eh, láttam a negyedik részt, így munkamellett beírtam, hogy na hát ezt a filmet rég láttam, hogy eh, még mindig kiállja az idő próbáját, és akkor láttam ezt a negyedik epizódot, ami gyerekként talán ezt láttam legtöbbször, és teljesen leesett az állam, hogy ez egy, ez egy aranybánya, úgyhogy ebből kommentárt kell csinálni, és akkor részről részre ö, megbeszéltük, kitárgyaltuk a látottakat, és elérkezett a negyedik rész. Tehát minden eddig az csak bevezetés volt tulajdonképpen. Hát az első, az, az se volt gyenge, paradjunk annyiban. A második meg harmadik, annak voltak jobb meg kevésbé jó pillanatai, de a negyedik, ha az emlékeim stimmelnek, ez, ez fergeteges lesz, srácok. <gül> És már nem emlékszem én sem mindenre, úgyhogy pár dologra igen, de szerintem sok dolog nekem is ismételten újdonság lesz. Úgyhogy igen, pár info a filmről. Annyira sokat nem találtam, tehát itt gyakorlatilag egyre olcsóbb produkció lett az amerikai ninja sorozat. Hát a negyediknek az a címe, hogy az új küldetés, és eredeti címe az Annihilation, és ebben a részben ugyebár visszatér Michael Dadikoff, ő a harmadikban nem volt benn, viszont ez nagy tragédia számunkra, a mi hősünk Steve James sajnos nem vett már részt, ellenben benne van a harmadik részből ismert Bradley, David Bradley, és ők ketten benne vannak ebben a filmben, ugyanakkor a a Dadikov, Breddy elmondása szerint csak akkor ment bele ebbe az epizódba, hogyha úgymond nincsenek egymásra utalat. Tehát a Dadikov saját maga ura akart lenni, meg ilyenek. Tehát kicsit ott az ego már benne volt a szerepvállalásban. De... Ilyen képességekkel elő megteheti? Hát abszolút, tehát igen. És, illetve, hogy ezt a filmet Leszotóban forgatták, ez ott van Afrika déli csücskében, egy kis ország, de egyébként alig találtam, amit beírtam, hogy Amerikai Ninja 4, és egy iszonyat részletes Wikipédia oldalt találtam, de ami csak azzal foglalkozott, hogy milyen fegyvereket használtak a filmben. Na akkor ja. erre mi is nagyon térjünk. Ja. Neki, de de elképesztő halljátok, hogy ilyen képkockákkal ott van ilyen típusok, meg minden, mondom, beszarok. A fegyver izé reklámozta? Vagy hát én gondolom, ilyen fegyverbuzi társulat, vagy én nem tudom, de, de azt nem találtam meg, hogy mennyibe került a film, de az, hogy milyen kaliberek vannak, azt minden része. Hát össze, hogy melyik fegyver mennyibe került, és akkor annyi valószínűleg. <lacht> <van. lacht> Jó. Na, úgyhogy Vossáig ez... Valószínűleg volt, mert Steve james nem kellett már legkemények fegyver már nincs itt. Steve James. Hát neki külön Jó, ö, bejegyzése van. Akkor aki esetleg nem látta az előző három audio kommentárunkat, az először is szégyelje magát, mert úgy élik, hogy nem a negyedik része kezdjük, de ha esetleg, akkor igazából ezzel a filmes el lehet kezdeni, mert így is működik, nem lesz túl komplikált a történet. Na hát. És ez úgy fog zajlani, hogy ö, mi visszaszámolunk majd, és akkor elkezdjük együtt a filmet, és ti is akkor kezdjétek el illetve próbálok meg én összerakni egy ilyen mixelt verziót, hogy hallani a háttérben a filmet, és utána minket is, aki a legkényesebb verziót szeretné, ezt majd a leírásban megtaláljátok, de így is külön is letölthető, úgyhogy rátok bízzuk, hogy hogy akarjátok nézni ezt a fantasztikus filmet. Na, ö, egyéb dolog, vagy kezdhetjük is akár? Mert miért nem kezdtük el eddig? <gül> Nagyon. Ez a helyes hozzáállás. Na, úgyhogy akkor... Steve James legyen velünk. Így van. A film egy óra 39 perc és ötven... vagy nem, 36 vagy 37 másodperc. Igazából azon az egy másodpercen nem múlik semmi. Úgyhogy akkor el is kezdhetjük, és akkor visszaszámolok. És akkor három, kettő, egy, indul. Az Oroszlánban mindenkinél, ugye? Igen. Jó. nálam, egy fóka van. <gül> a Gergő az Azájlun verziót szedte le. Én nem várja, ennek sörénye van, akkor lehet, hogy a fóka. Most Bocsán. ez a Canon. Most villog, igen. csillog, villog. Na, akkor talán ja. szinkronban leszünk. Mutko valaki, azt hiszem Gergő elcsúszott egy kicsit. Igen. Milyen ironikus, hogy egy film, ami, ne, ami tele van fegyverekkel, és másról sem szól, és a stúdió neve Canon. Igen, hát, igen, hát mint az álljó. egy írhet B <gül> stúdió volt, igen. B film stúdió. Mindegyik amerikai nincs ilyen mm. hegyes tájjal indít, nem? Új küldetés. Nem, Én az nem első a volt. De más, már egy vadófélt követünk. Nem? Ja, nem. Ó, hát ez, ez meg olyan volt, hogy a... Igen, itt most szóval epik alázás lesz, gyerekek, készüljetek. Ez És nem ez, ez miért az... fölfelé? Mert üldözik a nincsák. Most jött ki már küldedik És repülnek a nincsák. De ez is akkor kitétel volt, hogy Michael Dadikoff-ot írják ki először, és csak aztán David bradley -t. Igen. Persze, uh -huh. hol van David Bradley egy Michael dadikoff képest, de most komolyan. Hát ő volt az előző amerikai ninja. Hát és érezzük hát is, is, hogy ez nem az igazi. <gül> ez eddig lehetne egy Predator film is. Amúgy igen. <gül> Nimrod egy kicsit ügyesebben elnyújt hozzá, de amúgy igen. <gül> Lehet, ezt a hallgatónk vágta újra, és nem tudjuk, hogy ez egy skifi környezetben játszódó ez, ez olyan most, mint az első résznek a nyitánya, hogy így rögtön bele az akcióba. Az volt Igen. olyan. Hát ez most uh, menekülnek észvesztve. Dadi Dadikovtól no? felesleges. Nézzük a ninjákat, hogy mennyire mennyire prominensek ezúttal. De még mindig rejtőszínben dolgoznak, ahogy látom. Hát nézzetek oda, hát profi. Hát nem, hát... Nem valami kompetens... Na, de lenyomta, jó van. Ez az olyan kiképzés, hát miért nem ölte meg? Csak Melbeck könyökölte. Na csak? Ez az. Erre most nincs idő. Hát... <gül> de megvárja, amíg előszedi a cuccát. Igen. Minden? <gül> Már csak igazából rá kellett volna tenni. Tudtok mondani egy másodperc számlálót? Hogy Kettő hogy átod? perc 30. 2.30, igen. Kettő, de úgy 33. folyamatosan. 34, 35, 36... Akkor én egy másodperc el vagyok csúszva. Puha! De uha. De szerintem az nem baj. Majd spoiler ezek. <laughs> Az időutazó black ship. Igen. <laughs> az nagyon komoly, igen. De nézzétek, hogy el vannak bújva. Igen. De ilyen tempo, hogy tudsz üldözni valakit, hogy konkrétan hogy totyogsz. Ahogy lesz a ninja? De egyébként ez eddig egy rambó is lehetne, ha <gül> Rambó háromnak elmenne. Hát igen, igen. Az se volt nagyobb baromság. Mondjuk egy, egy nyúanszal azért átványosabb volt. Az jó. <gül> És megint meg meg a mész fegyveresekre. Ez az. Ez már az első működött. Annyira bírom, hogy a ninják itt vadászták ezt a néhány embert, és gyakorlatilag már kettőt hármat megöltek, de a ninják közül meghalt már vagy húsz. Tehát de most, hogyha meg... ezek itt megállnának, és elkezdenjenek rájuk lőni, simán meghalna az összes ninja, Egyébként nem? igen. Mi így, Ó, így, így valahogy. Ezek minden. a lassított esés... Jézus, adja, hát egy... Meddig lassították ezt basszus? Kérdő azért, ne hidd azt, hogy a golyó mindig fog rajtuk. Hát azért csak kéne. Oké, hogy rejtőszinten vannak, és a golyó. Ez jó, hogy a Freddy-ig előre sejtett dolgokat. Ez a Sub-Zero. Annyira misztikussá teszi. Most megvan megálltok? Most bemannak a dzsungelben, és ez már menedék. Hiszik ők? Fojlás. Te igazából nem így Aha. Mindenhol ott vannak a Ninják. Igen, ez sokkal jobb volt, mint a csak egyszerűen eldobta volna a hullát. És miért viszi fel a fára? Ez tényleg a predátor, Mert ott lakik a fára. Igen. Az hullát eszi. Nyomjátok már be azt a gumicsónak. Ez az a tűrgya. És ez felnőtt, még bele is ugrik, hogy nehezebb legyen bele. vagy biztosan, az ízik kubi nem is. olyan nehéz Én, vízre ja tenni. Igyekez, igyekez, kívni, ha valaki húzza. Milyen jó fej egyébként, nem áll, hogy előbb húzták volna be a csónakot és beleülnek. Nem, az az egy, az húzza be a másik ötöt. Ú, uh, azok addig, addig oh. ott voltak a víz alatt. Pontosan Jófejek, tudták, hogy, hogy... hogy ide jönnek majd a csónakhoz. Azok hát miután volt úgy ott a múgy? A víz alatt? Hát nem láttátok a kis nátszálakat ott? Amit... Igen, tehát csak kérdezem. Itt a Tom Ja. Uú, az a jelens. kardjuk, nem? Szerintetek túlért? Ah, jön a kötelező sztori magyarázás, ami senkit se érdekel. Nem, egy esküvőbe csöppen. Nem. nem Steve James. Hát, hát nem ez tudtam, elég? hogy melyikük lett van a mennyasszonyi ruhában, lett van a Steve James, vagy, vagy a fekete, aki kíséri a menyasszonyt. A Steve James menyasszonynak van öltözve az ahmdb plusz egy pont. Minimum. <gül> Miért van ott Krisztrák? Vagy Krisztakör, nem tudom melyik. Egyik sem. És Lászlí nézzen. Ez nagyon allstár film. Komolyan megtámasztotta a kezét a köpenyével. Szerintem csak lehogyasztta magát, és így akart eltakarni. Vagy merevedésem van az apuka úgy nézett ki mint edem Eddie Murphy valamelyik ilyen ja, az Murphy. Fetsz útos filmjében az úgy néz ki mint a Kilian Murphy nagyon fiatalon Ott meg hát a Christopher Walken Jaj. Oh. és valahol valahol Danny Trejo is itt van Danny Trejo mindig ott van Ez itt Steve James fia, amúgy? Hogy... Hmm. Nem hiszem. Na jó, én iszok. Is hát ez nem igaz. Olyam, <gül> te vonan <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> a nantrákia. Ez a terfeje az priceless. Sokkal kevésbé kellemetlen, mint hogy csak elsétált volna. Ja, hogy őt is viszi magával, értem. Ja, csak így elviszem elózni. Remélem, a limóval mennek. Ó, limóval mennek, igen. A friss házasok limóval? Biztos hát ez... lesz róla a poén, hogy a friss házasok. Amúgy ez az igazi ünneprontok ünnepe, nem? Hát az a film azért... Merített innen. Úgy, ahogy van csokornyakendőben, kis ide. idején. Hát mondjuk végül is ez logikus, hát siettek, tehát most... Ja, hát mondjuk végül is ez... Miért van rajta az arca a Nincs ott fölött egy a nyakán, az igazi feje. Mi? Ezt én, sem értem én most Gergő, ne haragudj. Hát oda, oda ki van rakva az, az, az izé a melkasukra, névtáblájuk, arc. minden. Ezt hát úgy hívják, hogy igazolven. Ez papírból van. Ez nem hát, egy kártya vagy de ez valami. Amerikai de ez nincs egy nincs canon filmről beszélünk. Hát jó, de én ezt, ezt hihetetlen számomra. De annyira megtaláltuk a leglényegesebb pontját a filmnek. <laughs> De az a névi egy kártyában inkább az a fura, hogy aránytalanul nagy. Kicsit. De predinek nincs is igazolványa. Neki nem kell. Nem lehet ott. Neki nem kell. Lehet ez, ő ez ő a fordulat, egy nem? Nem beszél hozzá senki. Na figyeljetek. A passiót nézik. Igen. Most ez tényleg a Kriszák. <gül> Kerékbetörtékszek. Mi hey, oh, most ah. Ez Tuti főnök, hogyha színes. Na, de fejlődnek, most már tudják, mik azok a nincsák. Előző részekben ez sem ment. Ekkor volt már Wikipédia, vajon? <gül> Hú, hát. <gül> de Nagyon unják a fogja. <gül> Képzeljön a utasítását, nézzél csúnyát! Iszak olyan a média, hogy a nindzsák elraboltak embereket? Pont az olyan, hogy ők csendesen csinálják, nem? Igen, ez mondjuk egy nekem sem összeegyeztethető, <gül> hogy ezek már inkább terroristák, nem? Mm meg valami vörös hadsereget emlegettek itt az előbb. Hát vörös hadsereg és vörösek a nincsák érted? Na ne. Tudtok szólni, amikor 10 perc 10-nél vagytok? Miért addig alszol egyet? Nem, addig kicsit elszartam az indítás szerintem. Mindjárt. Jó. Nem is nézzük a filmet, csak a szám. Három, Igen. kettő, egy, Most. Most. Akkor nálunk is van egy kis csúszás. Na, Nem, baj, nekem én megnyomom a startot, akkor ilyen másodperc késéssel indul el ez a Szerintem magabban. a lényeget érteni fogjuk. <gül> <gül> ja. Erik Rabel kis testvére. De tényleg amúgy nagyon hasonlít. -e? Ninja. De ezek még a szokásos amerikai nincs a féle béna nem? Igen. Mit falsunk? Mmm, Ö... várt ki a végét. Ajaj. Ó, Fredinek tényleg ezek az elejtett mondatok. Ezek már meg a nincsenek? Legalábbis a film első felében. <gül> Utána megint ilyen. Hát második felében megjelenik. Uh, és és onnantól nincs Úgy A. Oh. Ötödikben amúgy játszik a Dadikok? No. nem, ott a Bradley se. De a Bradley, igen. Ó, oh, jó. És azóta se játszott semmibe, valószínűleg. Jó, hát eddig érthető sztori. De van ebben a komplexitás? A bűvész érték? Ebben vannak fegyverek. Sok! Hát nem láttam még. Nyilakat láttunk. Ez eddig mit, miért áldog itt az ajtóba ennyire közel, vagy <gül> <gül> érdezi? lesz, ez az. Ez most valamiért a Rollerblade filmeket jutatta eszembe, hogy így öltöztek. Azért De el kell ismerni, is pörgősebb azért, mint a másik hát, meg a igen, harmadik. Igen, ez 12 perc alatt több akciót vonultatott föl, mint a harmadik összegészében. És akkor most jön a halálos irány jelenet, ahol kiugranak a halo igen, az is, is koppintott innen. Meg a Mission Impassible? Néha csak nem autókkal ugranak ki, meg Tom cruise hanem csak repülőkkel, meg helikopterekkel ugranak ki. És ugranak. fölfele ugranak. <gül> <Igen>. Főfele repülnek. Rétel <gül> grább voltak, itt felküldtek állítőárnyőzni, az is valami. Á, vagy csak éppen ott volt valaki, és felvették. Valóban <gül> ez jó lesz. Hát ez a bőrdemik mentalitás. Hát vagy walking, valós, vagy vagy vagy walking dead, dead. kell a jelenedhez. A Walking Dead csinálja még ezt. Na jó, azért ne a filmet azzal, hogy a Walking Deadhez hasonlítjuk. Igen. Igen, a bőrdemik az oké, okay, az bármire az, de azért a Walking dead azt azért, azért... na. Vannak határok. Um. Majd lesz egy zseniális a... kontaktember. Ő lesz a, a, a jajon... öltöző? Ők is igen, egy... teret vannak. Ez egy... Uh, igen, erre majd gondolkoz. <gül> vissza. Ez, azt hittem még mindig az ing rajta, komolyan. De mondjuk fura. É, é, tényleg, tényleg az ing rajta. Amúgy. Amúgy igen. <gül> Most mi volt itt amúgy a dresscode egy küldetés? Az, az, az bőrkabáda? Igen, igen, az másik bőrkabáda másikben... Az meg az úgy érzke, mint egy könyvvelő. Ez csak kijött az erdőbe. Beszarok. Mindjárt előkapnak egy májkrémes szendvicset is. <gül> Egyébként... Akár piknikezhetünk. Igen, múlva. miért is? ne, szép az idő. Fickónak Réka Sigára, hogy a hangja? Képzeljetek, igen. Oh. Képzeljetek el egy összekötő Ó, oh, egy puska MS. az összekötő. Ja, Mi <laughs> Ez a kisráca Indiana Jones 2-ből, nem? Előfordulhat. Még a fogai se nőttek ilyenek tájfogai vannak, nem? Nem, nem ő az. Mármint nem az Indiana Meg jones a Ez az, <gül> az első film szerepe. Húristen, játszott Te a azóta? A vétetetlenbe játszott és kb. ennyi. <gül> Gyerünk, Pongó! Ahogy mondod, Pongó. És itt vége is a film, nem juttak el sehova. Az ötödik részbe odaérnek. De azért ez kicsit irreálisan lassan megy, nem? Hát hát az az ez ez lehet, crossover. Lefere. Ez egy crossover, a, a Bud én a vizilóakkal vagyok. Igen. Pasoló <sorú sorú> figurák mozogtak amúgy ott is, mint ez a Pongó. Shalom, you all! Gyakorlatilag a lendület befújta ide. <gül> <gül> igen, igen. Hát nem látom, hogy ezt az utasok tolják? <gül> a Flintstones-ban így a lábukkal hagyják len. <gül> vagy nagyon szigorúan büntetik a gyorshajtást. Vagy azt adnám, hogyha olyan rímelve beszélnének, mint a Flintstones család szinkronnyában. Nem is kéne hozzá kommentár. <gül> Néha belegészítünk a, a röhögéstől. <gül> Mit gondolt az az ember, aki ezt adta a színészre, ezt a rózsaszín? Ezt tudom képzelni. Én az övé nem <síns> tudok lépni. <síns> Igen. van az övével még nem is szúrtam ki. Hát az övé, az öve. Nagyon rossz. De, de tudod, diverzitás van, az nem baj. Oh, egy ázsiai fickó, ez tuti ninja. A hangfalak ott hátul aztán kellenek is ehhez. Yeah. Nagyon az búli, gyerekek. A Mesti bulihoz kellenek majd. Igen. A be. Ezekről a ruhák jött eszembe, hogy most párhuzamosan van a Will Smith koncert. <laughs> És erről a ruháról jött eszembe? Remind Valószínűleg ugyaneszek a zenékben. Hát a is. Fresh Prince. Tudom. Értem a hivatkozást. Megölték a hangulatot. Igen, sose értettem megbe, hogy. Ez most áll a... a kis a kisrácot. <gül> Besétál a főhős valamilyen kocsmába és mindenki így ránéz. Pedig semmi se különböző, vagy különbözik az ottaniaktól. <gül> hát de a Breddy bőrkabátban. Ahogy muszáj lesz talál érnem, ez tényleg olyan, mint Kirill Murphy. Igor. Ahogy a klasszikusban mondták, angolosan Igor. Igor. Hú, <coughs> <coughs> nagyon... Most en, ennyi volt? <coughs> Igen. Kemény volt, Brady, es, kemény. Igor alszik, <coughs> Igor nyugszik. Lehet úgy, hogy szegény autista is nem bírja, ha hozzáérnek. <gül> nem. Tényleg nem oh. bírja. Nem hagyja meg, nem de, hozzá. De nem, én nem csinál semmit. Igen. Ez, ez az egy jó nagy köcsökség, hogy egy mentális problémákkal küzdő embert kezdenek-e verni. Ritkán hallani ilyet, de ezzel még én is elbántam volna. <gül> <gül> jó, de aki meg tudja csinálni a rómás bószt, az mindenkit megöl. De hát, hát így gyakorlatilag bárkit, bármikor. De csaj, hogy kupán vágtam a csávót. Ez zseniális. Így ő is részt vett az akcióban, és elmesélheti otthon, hogy én voltam a hős. Nem, de azt képzeld el, amikor otthon mutatta a filmet az asszonynak, meg a szüleinek, hogy nézzétek, ott voltam! Vagy hányat bír meg vagy miségek? És ehhez kellett, hogy egy milliárd asztalt széttörjetek, jó van. Jó lehet a... az üzlet. Majd a biztosító kifizeti. É. Ez még csak egy morcos fickó, akit megcsalt a felesége, de azt hiszik, hogy kidobó. Család! A család témát gyorsan le lezártál. Pid... <Szor> Opá... Czuper Cella Igort éppen <Szor> O'Reilly? Igen, érdekes neve van. <gül> Miért van itt a fegyőr a halálsoromból? Ezek a állós az... ingek hogy kiventek a divatból? Nem baj. <gül> Szerintem sem. <gül> Ez vak? Ez felfelé cél az, ez nem rájuk. <gül> Halba fogja lőni a gondot. Ez most megmagyarózta? Igen. Létsz, egy oda volt volna. Itt olyan metárgér szolidos. A az köszöntik az embereket ebben a filmben egymást. belőtte okay. a kalapját a fehér. <gül> És vérzik a kalapja. Ez egy érző kalap. De ha a oh. kalapját lőtte le, hogy meg? De egy korbács is van nála. Bizony. A szegény gyereket mindig kizaparolja. A Ninja 50 árnyalata. Uh, ugye, most nem mondjuk semmi missionárius, jó? Hmm. Ha, inkább ne, egyetértek. <gül> Ez most kezd kellemetlen lenni. Inkább lovaglósat akkor? <gül> <gül> Nem a a klozet, wow. és a mosdónak fordították a klozetet. Nem hiszem el. Tényleg. Nem hiszem el. Jézus. De milyen jó fej dolog amúgy tőlük, hogy nem az előtt ugrottak elő, hogy szerencsétlen még meg tudták volna menteni. Éh, ez az én, <gül> én, igen, az az az én kocsmám. <gül> <F> Freddy's. Mentek <gül> onnan? Termékmegenítés tartalmaz. Mennek, nagyon meghallották, hogy a tiéd, úristen, a menekülnek is. Mondjuk nem biztos egyébként, hogy rosszul fordították, hát nem tudtuk, hogy mi volt ott a sekrénybe, Lehet, azt használták mosdónak. Jézusom! Tehát ilyet hobbi fordítók nem csinálnak. Hát, legalább tudjuk, hogy a magyar fordítók is pont annyira leszarták ezt a filmet, mint körülbelül mindenki más. Ez olyan, ferdi mint amit kitettél az a jó barátok, hogy ez eszembe jutott, hogy hálás vagyok a nyelvemért. Ja, igen. A thong thong, Igen. igen. Récében voltam. <gül> Itt szoktam szorni. Itt a szárítón is olyan ruhák vannak, mint ez a... Tehát ez a Fresh Princess ruhák. Ja. Hiányzik Steve James. Nekem is. De Steve James nélkül már nem az igaz. Nem. Folyamatosan hiányérzetem jön. van. Most egy nagyon jó jelenet. It lesz Steve James! Mm. Hát... Uh, pár év múlva, igen. <coughs> Jó, de <mírő. laughs> Jaj, de rossz poén volt Freddy. <laughs> Milyen furra frizurája. Minek van. örült ennyire ez a csaj egyébként? frizurákat már belőző részben megszoktuk. David Bradley. Ezek fáznak és bejöttek betakarózni? Bad boys. De sapkát le se venni a fejéről? Tehát ez ilyen... nem fekszik be! Ő elbúj egy olyan asztal mögé, aminek csak lábai vannak és semmi takarás nincsen. És ilyen ruhában poncol egyébként. igen, hát ez És mosogatókesztyűben, igen. <gül> Az a rendőr ott kilóg a sorból. Annyira király lenne, hogyha lenne itt egy olyan járt, mint a South Parkban volt, amikor elbújtak a halottnak a gyomrában. Azt hiszem Cartmanék <gül> talán. Az az még. Biztos, Most annyira büdös, annyira büdös ez a katona, hogy a hulla mellett fekvő is befogta az orrát? Aha. Rossz van szerintem. Azt kéne megnézni, akinek nem ló ki a lába. Tehát ennyi. Ja, oh, így nem, nem! Nem! Abszolút nem! Végülis ne. ne. a fejének csak a 80 a látszik ki, semmi gond. Legalább lenyalta volna a haját a gyóra. <gül> Mortírban volt ilyen mesterséges intelligencia. Még úgy is néz ki, mint egy mortír katona amúgy. <gül> Tegnap mortírba volt is ilyen, hogy. Ew, oh, it smells in here. Igen. <gül> ha a gránátokkal kezd el harcolni ez a fickó, akkor nagyon gyanús, hogy a mortírból. Günther gránát? <gül> <gül> nagyon, <gül> nagyon családias lett a hangulat. Itt a hullóház közepén, igen. Aha. Már van és fognak. Majd Na. a végén. Spoiler. Bár lehet, hogy Dadikoff lenyúlja tőle. Dadikoff mindenkit lenyúl már hát azért mégiscsak a most már Steve James sincs itt, hogy visszafogja, úgyhogy Dadikoff most már teljesen elszabadul. Ez szörnyű, félelmetes. az képes simán elenged, Igen, tehát ez nagyon úgy tűnt, tehát mi lehet, hogyha valakit úgy leszar, ha ilyen amikor üldözi. Még 20 perc a mesterig. Ez a csaj, ez mindenem vigyorog. De észrevettétek? Hát eborásokkal dolgozik. Hát bármit mondanak neki, ez a Meg igen, örül, hogy élőket lát. Tehát egész nap hullákkal. Hát ránézek erre a főszereplőre Úgy, az arcára, hogy játék élő. Volt ott. Hát, a mimikáját nézve nem biztos. mi szalad a Bradley? Kard van nála, vagy micsoda? Nem, az a, valamilyen táskája van, azt hiszem. Hát ez egy hosszú izé. Szóval nem tartasz semmit. Hát te nem. De Ott van Joramor, mond. Büntetés lesz. Kutya, kutya, kutya! Nem a macska szokta, hogy? Az elviszi a nyelvet. <gül> ez nagyon rendes. most, mint a véletlen lett. Volna. Igen, az <gül> nagyon <gül> <bences> <gül> volt. Őt <Öt, gül> magát is meglepte. <gül> Ó, Igort elkapták. Ó. Oh. Milyen szépen artikulál ez a fog. Ez a vágás, ez valami iszonya. <gül> Te, könyörgöm, nem már. Igornak már van egy sem a fején, érted, de őt ezzel zavarja. <gül> kicsit ilyen Hodor-szerű karakter, nem? Hodor. Igor. <gül> tényleg, ő tényleg ilyen kicsit visszamaladott, lehet. <gül> Hűha. Hű. értem értelmesebb, mint hódor? De most ő honnan tudná, hogy kik ezek? Azt ismered oh, no. még igazán, aki megver. Oh no, Igor is there. Igor nagyon furán halt meg. <gül> így tette a fejét, hogy hát a jó. jó. Mint, csak táncolna. A diszkopatkányokban volt, vagy rázták ja. így a fejüket. Ja, ja. <gül> Mit sem A, a body, ga body count az nem kicsi. Ennél csak több lesz, remélem. Hát, ah, mindjárt jön Dadikov és feltolja a badi countot a picsába. Én addig pisire ennél a fá. De milyen effektíven menekültek, ahogy csak itt szépen lassan pipiskedtek hátra. Mondom én, ezek piknikezni készültek, csak megzavarta őket a sok izé. A sok Ja, meg Ez volt ott egy paróka, nagyon furán mozgott, de nem vettem róla a tudomást. Ez a fickó ilyen magas, vagy egy lépcsőfokkal fokkal magasabban jár, hogy mindenkinél magasabb legyen. Gólya lába Abnormal. Megértettel. Abnormál. Ki a mondni, hát egy ember, abnormalis. abnormális. Rosszul szituált. Tökfej. Pupák. Pernahaider. És megidézi oda a szellemét? miyagi Megidézi Miyagi-mestert. Aki még mindig a nagy kertet... Nem, ott ül a tóban. <gül> a, tóban a tóban ül. <gül> Igen, a tóban ül, és első rész óta próbáljuk kideríteni, hogy mit ott de ezt már kezdem elengedni. Ú, ez mi lesz? Ez fegyver? Na, akkor ezt, ezt cipelte, nem, Gergő? Aha. O, és tényleg? Okály. Oh, ez valamiért most a Verzus üttetje eszembe. szembe <gül> Abba volt ez, amikor így szereték össze a kardot. Igen, ja igen, igen. A többiek ilyenkor mit csinálnak? Hogy hát elbújtak. Van? Még osonnak háttal. Légy nézzük, hogy én ezt azt meg nem hiszem, mert meddig igen, ez. spárga ehhez Hú, is, ez. nem lehet összerakni egy íjat. Ez. Minden, minden szabálykönyv így kezdődik egyes spárgáz. De ez mi volt? Lehet, hogy így, így hódol be amúgy az íj, hogy szélesebbe tud terpeszteni, mint maga az í. De ilyenkor ő ezt a így, vezi, vagy... Oh, hát jó, ez teljesen mi, milyen észzerű jelenet, ne? <gül> mi a jóisten történik itt, itt? gyakorlatilag a az film, a film két másodperc alatt beszélt <gül> egy talicskányi kreket, Most itt azt ez beszarás, én... hallod? De egyik vágásról a másikra, de így héttelen tehát... egy akció közepén vagyunk. A nincsák állnak egy helyben és hagyja, hagyják, 10... hogy lenyilazza őket. 11 másodperc ezelőtt még meditáltunk most igen. meg. Tehát, Te hogy csak egy ott felük szemtől szembe. Hitman! Ez hogy tudta megoldani Milyen életűen játszódta el, hogy meghalt? Te cérnával három másodperc az embert Persze, Hát persze, nem tudtad. És hogy került hogy oda került egy fára? A, a, egy fára. <gül> ez, De... ez teljes rejtély. Most írtam, oh, hogy az... hiperál, ha megy az... rájuk. Meg, konkrétan megfejelte a csuklóját, tehát ez történt. Feljeltek már téged csuklón? Na uuuuh! Még van. kettőt vágjál rá! Hát... Ezek a legszorabb ninja kever. <gül> <gül> Korkít, Ezt a kell lennassítani, hogy fáj az ujja Igen. a Igen. <gül> De mennyire De Nem Remább a mozdulatot, hogy esetleg lássuk is, hogy hol üti meg. Ezért ilyen Vagyunk hosszú ez a film? Elnézve, elnézve, hogy mennyire nem sikerült úgy időzíteni, hogy tényleg látszódjon, sem mennyire se üti meg sehol. Az nagyon bekészült, csak kártyát háttal Mindenki ja, volt. Mindenki háttal volt. És, el, el, csinál, mi a és fordultak meg. Ez ez nem mennek rá. rá. Ez nem mennek rá. Jó. És hirtendem, de szelettek. Ez beírta a godmode vagy vagy nem tudom, vagy ilyen level, level 500-as, és akkor ugye. visszament egy level 2-es területre. Na hát, de, de miért ez? ez, rosszabb. ez kér, ki a rosszabb? faszom, az a neó. Tudtam, ah, hogy ezt tetszeni a, cipő, a cipőjével a cipő, cipő, fogja őket? Mert simán kinézném enyébként. Ó, hát lehetetlen ebből kiszabadulni, oh, hát ez... Édes istenem! A... Na, Na most, Én nem tudom, hogy ez a... Kb. két perc mi volt az előbb, de marhára tetszett. Nekem nem, ez borzalmas volt. Ez... Ennél Emlíkeztek sokkal jobbakat a... láttunk a másodikban, meg a harmadikban is. ezt a film elején, mondtátok, hogy miért nem lőnek rájuk. Hát ezért, mert ezeken nem lehet. Mert el tudnak fordulni, oh, bazmeg csípőből. Hát így hát... De hogyha megütik az újukat, akkor belassítva jajonganak. Akkor, akkor arra van idejük, jó Érted, rálőhetsz, az nem használ a az! <gül> Na, Elíti. most jön gyerekek, az epic kiképzés. Jaj, a kötelező, igen. És itt is megcsinálják azt a jogaposzt. Ezt nem tudom, nem, de És mindenféle kiképzéseknél, színben. kiképzéseknél... mindig színesben vannak. Azért igen. ők is, is van. ruhában vannak. Tehát ők is onnan... ők is ugyanott vásárolnak, mint a hát Ez ez ilyen cosplay. És itt Na, vannak a tele Ez a légifelvétele, ez nekem tetszik. Drón felvétel az előtt, hogy laza lett volna. Ja. Before it was cool, ez, ez, ez tök jó. jó a zene is. Ja, ez teljesen jó, teljesen oké. Okay. A zene kicsit ilyen fura, de. Hát, de a filmhez igazodik. Mint tudod, a Family Guy-ba, 70-es évekbeli science fiction klisés film. Annak, annak volt ilyen zenéje. Jó, mondjuk most már, mondjuk vége lehetne. Igen. Mert... <gül> Gyerekként ez a rész teljesen lenyűgözött. Hát Énnyi harcos, mindegyik biztos, ami más tud mindegyik nagyon Mindegyik a golyókat. Ja. ja vannak a nagyon kövérek, hátul meg a gyerekek. Uh. Uh. Nem szeretném tudni, hogy ezt a ő hangot ezt hol rögzítették, mert miért van itt hirtelen egy arab Nem tudjuk. A Franco Nero először azt gondolta. John Wick Ő a főgeny Nála van a bomba. Hát a nérónak van múltja a Black sheep uh -huh. miről Én tudom, hogyne. Szép a monoklit. És meg fölhívhatnánk itt az unalmas rész alatt Károlyt, hogy jelentkezzen be a Will Smith koncertről, hogy ott mi a helyzet. <gül> Ez jó nagyság hogy a szemtapasza ilyen tükröződő. Mi a szar lehet vele beszélgetni? Nem nézhetsz a szemébe. lehet Nem keresni a kamerát. Ja. is. Hát ez csodálatos, hogy sétálgatnak fönt. De érted csak úgy átsétálnak. Az, az nem, nem vagyok látok. benne biztos, hogy a lábára érkezett. Az Tehát, nem a segélyre érkezett. Igen, az nem Most érkezett tudjuk, engem hogy, tudjuk, hogy honnan jött az American Ninja Warrior műsornak ja. címe. Minden, minden film és minden műsor innen nyúlt. De érdekes, hogy az érkezés nem mutatják soha. Tehát tényleg <síthat> nem vagyok biztos benne, hogy a <síthat> <síthat> az mind... <síthat> oh, oh, oh, oh, ah, jaj, ez az komoly. Kasztrálás volt. Ezt is megtapsolja azért. Hát persze, neki ezt tetszik. Uh. <gül> Jaj, azt a papírmasé lángyát, <gül> Istenem! <gül> hát úgy nem nehéz ja, átmenni, is... hogyha a többiek operálják ezt az egészet. De ezt a csávót szerintem ez a film is szórakoztatná, mert úgy tűnik hogy nagyon könnyű boldoggá tenni. <gül> hát érted, ki kastráltatnak valakit, az is tetszik neki. Jó, neki most hármat kitoltak, azt a másikat meg hattal csinálták. Ja, tiszta nem Bunda. Mondjuk ezek regált tudtak kardot forgatni, tehát... Na, nem valamelyiket oh, föl fogják szúrni, a... köszönöm. A... Az viszont tényleg a van, nem? A főleg kiképzés közben, ahogy látom. A... És a Szent Háborúnak számít az is, amikor a kiképzésen a töködre esel? Igen. Na, a... valamelyik mindjárt szénnék. Hát, muszáj ilyen. volt film, <gül> szerintem, tehát... szerintem, egy négy évet dolgozott ezen a fizikumon amúgy, úgyhogy biztos, hogy emiatt csinálták. De érted, csak őt, tehát a többieket nem. Hát saját, sajnos, nem. nem meg a, a társát is csak Picoig, őt öt, öt, öt muszáj. és barkóbázni fognak életre halálra. <gül> Kő, oh. papír, olló. <gül> Tartanak egy szeánsz, és megidézik Steve James-t. <gül> Annyira sajnálom, hogy nincs itt, mert minden egyes pillanatban elképzelem, hogy ha ő itt lenne, mi lenne. Ahogy oh, én is, is ezt csinálom, Már mindenki lenne. Igen. Vajon, egy Steve James vajon ebben a jelenetben most éppen mit csinál? Igen. <gül> és sokkal jobb úgy a film. Igen, tehát ahogy elképzelem, hogy előttem lejátszódik, Sokkal jobb. Hát ő az órájából nem egy damilt húzott van erről, hanem ilyen dupla oh, pengőjű kardot. Ja, hát <laughs> az. az a legjobb, az a... Az a, az a, az a az ez tankot. Egy hidrogénybólpáccat. A Dark hidrogén Ball tanult. Hát Bradley came, hát ez... Hoppá! Na. Na. Most aztán jó mérges lett. Ó, <laughs> oh, hát... <laughs> ez nem hagyja magát. Adtál, körülötte bazd 120 és egyesével mennek rá. Ezt a hangeffektet ki fogom menteni, külön és valamelyik videóban felhasználom, ez az elsős hangeffektet. Az, azt én. láttátok, azt a csábót? Azt a Picsikát, Az pici most, ez felém jön Mit akarhat volna? Hú, milyen kigyúrt felső van, biztos veszélyes. Látom, én én a kérdőrugása, Milyen lehet most, gondoljatok már bele. Az egyiknek de. tökre nőjes szeme volt. Ott, aki mögötte volt, baloldalt. Aki, aki most jön, itt attól a balra. A szoknyás? Mindjárt furajászni <laughs> Most mi? Elfáradt? Vagy mi történt? Ne, elvédelk belefújtak valamit köpőcsővel, de nem ja, láttam, hogy nem Ja, hogyan <laughs> <laughs> Bele a hajába. Lehet, hogy csak egy pici rá, és ő pedig ilyen kermofób. Mi kellett volna egy ilyet utána, hogy muhohohoho. Na, hát már csak egy ember segíthet rajtuk. Steve James. Tony J. Jason Statham. Azért ez a film nem annyira jó. Tényleg? Igen. <laughs> De miért kell ez a szar fejére? Hát úgy néz ki tovább, ami elcseszett vagy én nem tudom. mint egy dűne karakter lenne. Igen, így. Figyeljetek, srácok, hány perc, hány másodpercnél vagyunk, mert nálam az előbb megállt? 41, 14, 15, 16, 17, 18... én is 18. pont vagyok. Pillanat. Nekem, mínusz egy másodperc. Ha 42-nél vagytok, akkor szóljatok Jó, de Freddy, már. nálad nem számít, te kívülről fújjad az egészet. <gül> Jó, ha 42-höz érünk, szóljatok már. Jó. Oké. Okay. És úgyse történik semmi érdekes. <gül> Milyen hülye vagy, két férfi van össze egy karra. 39, 40, 41, 42. Sikerült? Hát most egy szaká... Most a... Most látjuk az összes csávot. Ö, most jól lenyomták a lábához. Most nyalogatja. Nem. Akkor az jó, jó. Nyalogatja? Ja, akkor meg én vagyok lemaradva. Nem, nem, nem, nem, jól vagy. Tehát most... Akkor mi ketten vagyok 42.07-nél egy... vagyok most. Akkor nem jó. Jó. Ja. 42.17-nél szóljatok. Jó. 15, 4, 16, 16 17. 17. Jó. Nekem Hét meg 42.30-nál létszegyő. Megszorrakoztatom audio kommentárunk ever. 26, 26, 27, 27 28, 28 30, 29, 30. 30. Oké, okay, kösz. Na, most már nem tudok hozzá. Is. Egyesztessük óráinkat. <gülüyor> Külön ki kéne vágni a best audio kommentár pillanat ever. <gül> Ez már nem tudom, hanyadik, de még sose volt ilyen. Igen, nem. Ez most valahogy nem sikerült jól elindítanunk. Nekem De néha így, itt mint a ha vágás. le is állna egy pillanat. a vágás egyébként kriminális, tehát én, én már nagyon sok szarulvágott filmet láttam, ilyen kaptár hat, meg elrabolva három, meg ezek... 20. <gül> Na az volt, hogy a reakció közben vágnak, Igen. tehát ne, vágják, ne várják meg, hogy megnézzük a reakciót, hanem a, van? ahogy eltorzulna ez... az arca a szerencsétlen Krisztakörnek, akkor utána. Igen, ez ilyen iszonyú amatőr vágás egyébként, tehát olyan, mintha olyan ember dolgozott volna a vágáson, aki ezt a filmet vágta életében először. Gondolod, hogy így volt? Én gyanítom. Hogy lehet, hogy, ez, hogy nem értem? megnézem, hozzá? kivágta, megnézem én, hogy kivágta. Úgyse történik most semmi érdekes, vagy szóljatok, ha van valami. Pazd, meg hát most van a kínzás, hát hogy, hogy nem történik semmi. Ez a legjobb rész. Hát akkor szórakozzatok nyugodtan, engem valahogy ez az egész már így kezd elveszíteni. Én megnézem, hogy kivágta ezt a szarát. Hát a vágónak vannak azóta is amúgy kreditjei. Évente egy fiamba. Miért visszament az wow. egy. Visszament az egy... Claudio M. Curti, vagy Katri. Azt a minőt. Ez az saftos volt. Mit csinálsz? Hát úgy arcon köpte, mint Ó igen. igen, reméltem, hogy az szok történni. Tényleg nagyon jó ez a kommentel, még mit csinált? <hazkit> most, most valahogy nem érezzük a szinkront itt se az időtokódba, se így a filmel valahogy, meg egymással így. Ha, ha nagyritkán jól megy a film, akkor se nézzük, csak úgy megy. Hát semmi olyat nem csinált ez Ó, oh, templomban ott a... A Dadikov? Úristen, Badikov. nem létezik, hogy ez a belépője. Hát ennél De valami vagyok. epikebbet képzeltem. Ezt van. tudjátok milyen volt, mint amikor az inbruce a Ralph Fines megjelenik először. Mondjuk igen, ebben van valami, hogy végülis ez is valahol cool. Hát, vagy a Dark amikor Batman először felbukkant. Ez olyan epik. Hogy csak ja, igen, igen, igen, igazatok De van. Jó ez, jó ez. Jó ez, jó, ez, jó. ez, jó, jó. ez így. Mondjuk ez Man. a Pink, ezek szerint tényleg mindenhol hódít. Igen. Ez a szín van a legtöbb emberen, szerintem a sádban. <hül> Na! Itt ő a előre, Ő már előre megmondta a globális melegetés veszélyeit. Az egy szellem! Úgy néz el! Nézzétek meg a környezetünket! <hül> hogy valaki behozni egy döglött patkányt, vagy mit ja. tudom én. Hogy... Nekem én nem voltak ilyen óráj, menjetek ki, keressetek példákat. De ez a nem jó, tehát hogyha Dudikoff tartja az órát, akkor nem akarsz kimenni. Benne akarsz maradni? Nem igazából, halott lesz az első percben. <gül> oh, -oh mondjuk egyébként én ezt akkor is úgy csináltam volna meg, hogy egyszer csak ő megjelenik ott, megment mindenkit, és utána látjuk ezt a jelenetet, hogy őt hogyan ö, küldték utánuk, tehát így, így kicsit, t -t a pacing azért nem az igazi, de... Ja, Tarantinósan vágtad volna, érte? Igen, jó, Tehát én... hát nem lehet mindenki hogy olyan született génius mint ter, tehát azt azért... Na jó, azért én ezt a filmet megvágtam volna rendesen. Na bocsánat, hát de... Azért... De... Én kivágtam ennél... volna a szemétbe. Ennél még én is jobban vágok szóval, Azért igen. most már amúgy tudom, hogy honnan Na, van az x a templomos jelenete, amikor hát ott biztos. Úgy mindenki biztos, a tűzvidéki tartózkodik. biztos, hogy innen van. Az x buzz az már, vagy a nyolcadik film, amit említettünk, hogy biztos, hogy innen nyúlta. De az X-Pendi még Michael Dadikoff pont beférne az x bőz négybe. Egyébként biztos vagyok benne, hogy stálon nézte ezt a filmet, és gondolkozott a templomos jelenetnél, hogy hogy tudnám ezt egyszer felhasználni, vagy csak megközelíteni, hogy! Sikerült. És itt is egy Látátok szép Látátok milyen ruha. hosszasan vacilát. Hát főzött egy, egy nagyot. Hát főzött egy teát, igen. Hú, micsoda. Megint ölnem kell. Oh, Miami Vice Már Zakó. neki is vetközik. Ki az, aki feltűri amúgy a zakójának az Akkójának az újat? Ki az, aki volt? kezül el Freddy. Ez az lázadjunk. <laughs> Ez jó. Napozás. Ez mondjuk jó. Ez kurva jó. Ez akkor lett volna a hogyha ha egy fekete karakter. Igen. Mondja. Ha, ha Steve ő mondaná. Az? Mondjuk Steve James. Ha ő ez mondjuk Steve James mondaná, akkor jó lenne. Jó. Mondjuk ez minden mondatra igaz. Ha Steve James mondja, akkor vicces. És ez megint hogy van felöltöztetve, bazd meg. Na most már nem pingbe van, de nem mert sokkal jobb a helyzet. Pingpong. Pink Pongó. <laughs> Nagyon értem, hogy volt. Szerintem... Én sütni, hogy nem indul be az autó, figyeljétek meg. Azt a készfogást bebiztosította, érted a csuklóját is megfogta. Szerintem amúgy dadikoff az egyetlen, aki nem ijedt meg attól a tigris ott elől. Megőrülök, elindult a kocsi. Ez majdnem olyan élmény, mint amikor a film elindult neked. Uh -huh. Igen. <gül> uh -huh. Miről maradtam volna, le? Képzeltem, mit szoktam érezni, amikor fölszállok a buszra és elindult. <gül> Igen, tehát ezt a Hú kedves Isten, megyünk. Nem tudják, de a szorternek egy kinkeserves szenvedés volt elindítani ezt a szart. Szóval ez az igazán szép. Az, az Onnan tudod, hogy egy film szar, hogy a lejátszó is visszautasítja. Igen, ő próbált, ő mindent megtett. Köszönöm, a helyről nekem <gül> Na, jó van, akkor töltsünk csőre. Most kezded? Nem, már egy bort megítem. Regsét már részegenült Levide. Hát én már a másodikat <gül> nyomomja. Ezt hány éves lehet ez a gyerek egyébként? Szerintem egy... ilyen 13-14. Hát, hát saját szakszia van, meg... Jó, de, de hát... A de 16 nabogozik. körül van. 16-ra satszolnám. Most olvastam egy új, ciket a egy lányval, akit éves? 9 évesnek adtak el, és 22 volt valójában. Mi? Ja, valami... S -s -s, ö, szociopata, vagy... Ö, ja, szociopata volt. Jel meg akarta ölni a nevelőszüleit. Volt egy ilyen film is. De nem mondom a címét megokól volt A igen az volt az. Nem arra gondolok egy horror, amikor egy kis lányt fogadnak örökbe. Igen, jó horror volt az. Hát annyira nem horror, inkább ilyen misztikus Az jó tökre nem feltűnő. Jó. Jó, persze. Nem feltűnő, eltűnő. Eltűnő. Egyébként olyan, mint hogyha most. Az jó nagy forhatok onnan. És akkor egyszer csak úgy van a szikláról. Az egy felhőről ugrott Az lesz. nagyon jól sikerült ez a vágás. Az együttéssel átütötte a szélvédőt és leütötte a ninját. Ó, és az a ninja meg ott várta. Nagyon durva alázás lesz itt a ninzsáknak. Olyan mintha most elkezdődött volna egy új film, nem? Tehát, Igen. A spin-off. Igen. Ópa. Hát azért az, az original amerikai nincsában ne cseszekedjél, tehát itt ez tűnetek, a bot hogy a botak kezéből egyszerűen csak eltűnt a következő el, vágásnál. Nem, eldobta. Eldobta. Eldobta. eldobta. eldobta ilyen Cowboy mi? mozdulatta, miért? El? Azt nem tudom, azt nem tudjuk. Nincs... De azért, igen azért a Bradley meg a Dudikoffhoz képest itt tényleg érezni a különbséget. Tehát, igen, hogy ővel ne cseszekedjél. Amit a triviába mondtál, Fredi, az itt előjött. Uh -huh. Igen. Hallgatók ezt nem tudják, de... Vagy... De, de, már rögzítettünk, jó. Igaz. Összefolynak a dolgokat az elindítás miatt, elindítás körüli tortúra miatt. Igen, hogy tényleg akkor kikérhette magának, hogy ő ne legyen ráutalva senkire. Csak a kardjára. De miért nincs vér ebben a filmben? Nem, mert ez egy szar. Azt de szó... volt a kalapom. Tényleg a kalapért Az egyetlen helyen, ahova nem kellett volna, hogy tegyenek vért, hát, ott, ott sikerült. Hát de tudjátok miért? Mert a kalap az alap. Hmm. Te is, a is érezted, hogy ez annyira nem, de mindegy, az amerikai ninja négyet nézzük, hát ne, hogy már rajtam kérjétek számon a minőséget. Annak jó kis fejszélye van ott, az olyan, mint a gimlinek nek a... ez mintha Walking Dead-től a emberek. És ja, az legalább, az az én... meg, az hol van akkor? Hirtelen, egy Mad Max Amúgy az amerikai nincs, hát mert nem láttuk bevetésen Amerikában? Hmm. Tudom honnan Mert ismerős ez a név, hogy Pongó, hát Anulú, mama, szir... mama királynő szigeten Pongó Pongó, hát, onnan volt ismerős. Ja. Az is innen lopott. ja, ja biztos innen nyújták. <gül> Bár az korábbi. Ha, ja. Nem érdekes, ne akadj föl ilyen része, <gül> is Nehogy, semmi, hogy, is ne hagyd, hogy lopott. ezek eltérítsenek, Black Ja. <gül> Mennek a thunderdome ba Csak én érzem úgy, hogy ez a film egy kicsit irányt változtatott az elmúlt egy... 10 percben. Ez tényleg meg Max egyébként. Igen, ez egy az egybe. Mondom. most, most hogy a második felébe érdekes fordulatok következnek. De figyelj, most először, amióta elindítottuk a filmet, érdekel, ami történt. Engem nem. Milyen bazanok vannak erre, hát ez... Olyan, mint hogy Mad Max, meg egy Roller Blade film keveréke. Igen, pontosan. Pont ezen kattogott az én agyom az is. A, az a rózsaszín kocsi ott, az nagyon beleélik a képbe. A rózsaszín minden járba kell? Mit visel az a Fitzgerald baseball kötött ütővel? Pucsi. <laughs> kötött kocsi, Kötött Rikó? Ez kötött... Kötcészer! Tényleg, az bassz meg állt. csávó, ez nem a rendikvéd. Jaj, most csak azért van ez az egész, hogy itt agyon pár embert? Az a... az a láncos ing pamutból baz meg. Oh. De nem, hát volt az a lyukacsos trikó, amit mondtál is, Freddy, hogy ki a divatban. volna. Ez ennek a továbbfejlesztett változata. Ez a latex kiadás. Na. Ez vagy mi? Ez is. Tényleg a Sakilon Annyira bírom, hogy egyik sem támadja meg közbe, Mert ki meri? Ó, oh, ját az hát a rá is. Rá is. Hát egy csillár. Ott volt egy lelógó csillár. <laughs> Tadic akkor gyakorlatilag beugrott erre a filmre, hogy megmutassa, hogy ő mekkora eszetlen nagy király. De mindenkit agyonver. Tehát ami olyan mindenki mindenkit agyonver és ennyi. Tudom, hogy ez nem Wingrams. Igen. A többet rúgott eddig, mint ahány szót szólt. Nem, hát most, most bemutatott tart a gyerekeknek. Íme a környezetünk. <gül> Íme a nyócker. A fogával fog, fo, fogja elkapni a söréteket. Hát ez tényleg medneksz. Ezt mi a fasz? Ja, nyugalom, nyugalom, mindig így állok le. Életében nem látott ezt még fegyvert, hogy miért úgy nézeg Igen, nagyon tiszta küzdelem volt, hogy rámentetek egy csomóan, és utána el akartátok csapni egy autóval. Ez nagyon igazságos volt. Csábolnak, vannak aki a segéni, nagyon fáj az az arca, azóta is fogja. Ja. Lehet, hogy a következő útja az a fogászhoz lesz, csak ezt még bele kellett elő előtte valahogy programozni. Ez nem is tapsolt, ez nagyon nehez te Bezzek, ha az arabcsából lett volna itt. Miért van az azonos az meg szopó állarc? Hát, gondolkozz el. <gül> Minc, ez, nem. Én nem akarok-e a film közben gondolkodni. A készítők sem tették, nem kell vele foglalkozni. Nagyon gyönyörű hely. Lépcső, lépcső, lépcső. Mi <gül> az a sok rossz PC-s utalás, <gül> minden audio kommentár a rossz PC játékokat, mi? Hadd legyen már ez a mi problémánk. Mostanában ilyen mélyponton vagyok, hogy rossz PC videókat nézek, úgyhogy ne haragudj. Hát mindig jobb, mint a Marvel. Ah, jó, ez tény. de Tegény Nincs valami évfordulód amúgy, Freddy, mostanában, hogy hírta, hogy minden összejön. Úristen, van új évigyen epizód. Mindig... Mindig akkor van új évigyen epizód, amikor csinálunk valami podcastet. Ez feltűn már nektek? Többet kéne a podcast elnök, nem? Mind igen, igen. Na jó, én ezt megnézem, addig jó, addig nézzétek <gül> ezt a szart. <gül> Melyik játék? A Jurassic Park Trespasser. Uuuuh. már egyszer csinált, nem? Szerintem igen. A Spielberg Games beemlítette, nem? Szerintem említette ott. Azt vagy? nekem odaadták rossz PC-re annak ide, én csak nem elindítani. Komprint. Csak rossz helyre ne. címezték, Olyan, mert a <gül> 24 perc, wow, most se kímél minket, nem baj. <kül> ez a kommentár, ez tényleg nagyon perfekt. Új, EVJ-re bizó. Miről szól, szóla? hány ez? percet? <kül> Na most, jó, akkor mondjátok el, miről, miről maradtunk le. Hú, hát nézd meg ezt a pediget. John Williams legalább. Ezt a dobozs figyeljétek. Az nagyon, nagyon. A weblash emet a, a oda, oda picsába, gyerekek. Hú, ez a ruha a rossz. Az gyakorlatilag fölemelte a, dobbe, a dobberőt, és hagyta, hogy lehessen a keze a gravitáció által. <gül> were you rushing or were you dragging? Yeah. Hát nem tudom, hogy veszek de Mindjárt igazából ez a film, ez ilyen nevetségesen rossz eddig. Mit? Hú, ez egy jó mondat volt. igen, ez Elkezdett egy mondatot, és befejezett igen. egy Ha nem adják ki a foglyokat, akkor nem fogom elhinni. Nem, mert meglátta ezeket a fickókat. Ez a húgy eszként mert termeteó, ahogy. De, De ez úgy néz ki, hasonlítve. mint egy ilyen agyonkrekezet Tommy Lee Jones. Nem, mert az agyonkrekezet Tommy Lee Jones, az a Tommy Lee Jones. Az ad Igen. Egyébként Igen. Nem hiszem el. Oha. For Riley meg itt. <laughs> Legjobb name ever. <laughs> nem, az a Fultissima Fingus. <laughs> itt Dick Vagy a Tony Jay. <laughs> Ott a dobos. <laughs> ez, ez, Ott a ezt a doboz. az aljúzést. <laughs> <laughs> Mi lehetett az instrukció? Ülj és csinálj úgy! Lehet, hogy közbeszerzésen nyertem, hogy. Ó! <gül> oh. Nem baj, azzal is csak rövidebb lesz a film. Ja, de itt van Dadikov. Most jött segget rúgni mi? Vagy a kiképzé... Na, kivégzést, akkor nem is már hajnalban lesz, nebe éjszaka. Miért van papnak rajta ilyen Sensei Hát papnak van öltözve. Csak valamiért a Cowboy rajta maradt. Tehát amikor papnak vagy öltözve, kiszársz a kocsiból és összetörtened az ujjait. Tehát az azért úgy beszélés. Hát lehet, lehet, hogy az ostját törte meg ott voltak elég. Ah, persze igen. Vagy <laughs> kenyeret törtek, nem? De nem sokáig bírta az álcája. Vagyis hát nem tudom, én úgy láttam, mintha keresztolgott volna a nyakában. Igen, hát, igen. Hát jó, hát meg ott volt a nyakában az a fehér, nem tudom, nem értem. De valójában ez a, a hogy behosonjon. De valójában a, egyéb... a papruha alatt egy ninja ruha van. Ez a ninja ruha, csak köntest vett hozzá. Ah, mutogatni csúnya dolog. <gül> <mert? gül> fogás. <gül> jó, ez mondjuk jó volt. Az hogy tolja már magát. <gül> ha veredjük azt... meg, mint a tiggyak, hanem vágok haza. Gyorsan, most éppen ne filmeznek. Elfogyott a söröm, át kell térnem a töményre. Ilyen feltűnésmentes a árnyékkal. Igen. Igen, ehhez nagyon kellett a papi álca, hogy gyakorlatilag eddig egy emberre beszélt, mint pap, és azt is elkábította. Tehát... És azonnal lebukott, tehát abban a pillanatban, hogy kilépett a kocsiból. De hát miért? Hát annyira, annyira nem volt feltűnő pedig. Nem. Gyakorlatilag úgy, úgy száll ki a kocsiból a mint egy verő ember. <gül> <gül> Egyébként Táltiko fő még aktív, nem? Egyszer beszéltük ezt, de úgy tudom, hogy ő még ah, néha megjelenik. Szerintem miért nem a hóga. Hóga. A, az a más filmek forgatására, és ha már ott van a belerakják. rakják? Milyen is volt, azt hiszem. A szegény nagyon rosszul néz ki mostanában. Igen, igen akkor akkorában még úgy nézett ki, mint a Gosling. Kevin Bacon. Vagy Gozling, igen. Igen, régen volt a szegény ember Kevin bacon ma a szegény ember Michael delicoff szegény ember nagyon drogos Ryan gozling Van itt egy filmje, elit alakulat a zombi kellene. Igen, azt én is néztem, abból azt hiszem a, az otherworld csináltak videót. A Ez egy Aha. Igen, a a volt az, igen, igen. A következő audio kommentárunk alanyja. Az lenne a fordulat, hogy Darikoff a zombi. Na, azt, azt is És azt csak adtam. mellékszereplő, tehát ott se főszereplő, vagy ilyesmi. Ő mindig főszereplő, te <laughs> nem érted. Kivéve, hogyha Steve James is ott van, Jó, hát akkor jó, Steve oké, James a főszereplő. Oké. De van még egy filmjük, amiben mindketten vannak, és az általán nem is rossz. Úgyhogy egy hallgatónk, nézőnk írta is a legutóbbi audio kommentárunknál, hogy abból van a Steve Jamesnek a felejtetetlen profilképe IMDb-n. Igen, De azt a filmet még le kell vadászni. De az azt, át, a, azt mondták, az nem egy rossz film amúgy. Nem baj, az, az lehet. Az, az csak jó. Annak én csak De rossz. erre is azt mondta, hogy nem rossz. <gül> az ötödik után megnézhetjük azt. Nem, nem rossz ez a azt film, még csak olyan... Olyan erdő. Olyan kis, kis nyomi. nem mint hogy ez? Hát szórakoztató. Hát ez 26-os, én... ne viccelek. It... Figyelj, ne Jó, de azt el kell ismerni, hogy már több mint egy órája megy. Nekem hát nem, ezt ismerem, hogy több mint egy órára megy, órája megy, mert ránézek a számlálóra, és tényleg, de. de hát ez... nem tűnt föl. tehát azért hát, hát meg közben nem jól jót föl. beszélgetünk az evgr ről meg a Steve James többi filmjéről. Hát jó, mert telik az idő, ha jót beszélgetünk, de. Na mindegy. Meg szerintem már itt is vagyunk. Hát még szép. Hát mit gondolta, hogy józanul jövök amerikai ninja négyet nézni? Ne, jó az a film. Hát mondjuk azért ezzel tudnénk mit apkózni, de... Hú, de a kör. De, a... Val... <sínt> Vaz, azért... oh. de mi a Nápolt közben a haja? Miért olyan koszos mellette a fickó? Ez ez nem meg kosszos. nem akarja a fejét, mert akkor... De igazság igazság szerint itt uh, ezt a kőmet... <sínt> Ezt a Benizett filmet kették a bontották, és a Bradley volt az első felében a főszelepő, a Dadikovnak a másokba. Én az előbb minden bűnemet megbántam, amikor Dadikov figy rám nézett. Én meg akartam gyónni. Te Igen, tehát a nem dolgok. a kamerába nézett, rá, rád, én... rád, Igen, rád az nézett. Ó, oh, Várj a cicik kezdemény van. Hoppá. Hát csak van levesz, valami, csak van levet van köztették de... a csajt is? Ó. Oh. Ajna már. Komolyan. Really? Milyen kétségbeesettem próbálkozunk. <gül> de tényleg, ez az oh, jó fejlesztek, és akkor engedi, hogy megfogjam a kezét. Nagyon kéne az a dugás. Az a hajó óra, nem rossz ott. Nem tudom, láttátok-e bal oldal? Hát meg nem. az a <gül> óriás PC is gyönyörű. Nem, nem frel, és hogy a telefon. Annyi irénykozós értsen. Igen, be van dugva. Jel de, jel te, jel legalább jel. be van dugva. Ez már több, mint ameddig a szomszédok meg a barátok közt jutott. A fekete telefon nincs be dugva. az lehet, hogy tartaléktelefon. telefon. tényleg kell hová ennyi őr egy méteres távolságban? Ja, persze, hát, hát, kell, hogy megmutassák, hogy milyen fegyverek vannak a filmben. a így akarják leszoktatni arra, hogy mondjuk egy afikáját, vagy valami? Vagy hm. hát, ha privát van, akkor nem túlja az orrát. Most nem azért mondom, ez a legnagyobb tisztelettel mondom, de Gergő ilyen csak neked juthat eszed. Engem is így szoktattak le róla, nem tudom, mi ja. Ahogy ezt kivontat, ez volt az első gondolatom, hogy ezt négyünk közül, ha nem tudnám, akkor is rá Biztos, hogy te mondtam. Ez most lett egy dicsőség. És ez, ez a legnagyobb elismerés. Ez amikor Gergő nem tudja, hogy most megköszönje, vagy megsértődje. Nem, ez, a, ez abszolút bók. Hát így egy ennyi sör, meg borután, meg amerikai ninja után én nem tudok már de most nem azért, hogy mennyit ittatok már? Me most elkészítette Steve James kardját. Mert csillog a fegyver. Innen tudod, hogy fasza! Nekis, Neki is. Az, az teljesen magánkívül van. Mi van abban a cigiben? Rop, még de nekünk neki. is kéne egy olyan szerint. Szét fog esni szegély. Ne, ne. Egyébként nem zárom ki. Lehet, hogy tényleg joint. Te figyeljétek a láncot a kezén. Igen, hát ez olyan, mint mint ab, Ez olyan, mint abba a Tomi Thomas filmben, a fegyenc játszmában. Ja, <gül> ez azt megcsiszolta ezt a fegyvert. Vagy meg megköszörültek. Megint ránk nézi, Jézusom. Nem, ja. most a tekintet az félúton van, a kamera lentséje, meg saját maga között. De nem Forgive me, néz. father, I have sinned. <gül> uh, Ú, Hát az kell. Ez Neki és ezt nem értem, ez a film, ez az egyik pillanatban egy ilyen Rambóba oltott ragadozó a másikba, meg egy Mad Max. Ez, ez, ez, ez, ez, teljesen random. Miért így hordod a táskát, haver? De miért kell eddig mutatni, hogy sétál? Igen. Könnyörgöm, ez egy két másodperces. Te tudsz Mad ilyen faszán sétálni őszintén? Én nem tudok ilyen faszán sétálni, Akkor és megint bántam, hogy megkérdeztem, De sokkal jobban van? tudsz vágni. <laughs> Hú, hát... A csávók érteni karzba. nála vágod? Az orosz hadsereg. Megszól amerikaiak segítségével csak a Dudikoffon-ot. Hát de ő egymaga följön. El ő egy maga egy, a egy maga, 6000. <gül> Azt Is az altútyúl Elindulj hogy tolják. Ne, jó, nem a reptéren ilyenekkel szállítják a bőröndöket, meg a podgyászt? Előfordulhat. Mondjuk egy ilyen ö, Mad Max környezetben még oké okay is lenne. De mi ja, az a az elején? Ilyen otvar Mad Max filmnek nem lenne ez rossz. Már minden rossz lenne, de ez lenne, lenne ennyire rossz. egy kicsit, mint a Warrior of the lost I igen, igen, egyébként tényleg sír, te tudod, miről beszélek? Ha hogy <laughs> Most nekem meg erre, mert rá kell googliznom. csinált volna a bemutatót. Igen, <laughs> ez megint egy olyan, hogy a Mad Ez egy ilyen ilyen Mad Max klón egyébként. Hát a Roller a az előfutára. A Mad Max nek meg az 1984-nek a, a az ilyen nagyon szar keveréke. Nagyon olcsó. Igen. És abban voltak ilyen járgányok, mint amiket, amiket itt látsz, meg ilyen fazonok egyébként. A, nekem is az jutott eszembe erről a filmről. És azt hiszem, hogy az korábbi. Hát az 83-as úgy látom. as Kurva jó pósztere van egyébként. Igen, és azt hát mondtad is, hogy állítólag a a Roller Blade filmekre nagyon nagy hatással volt. Állítólag. Igen. Köszönjük szépen. Igen. Ezúton is, pacsi. Ja. Mondjuk, ha belegondolsz, nekünk alapanyagot adott bőven. Hát nagyon örülök neki. <gül> nekünk amúgy is lenne alapanyagunk, nem kell plusz. Nem kell tartalék. Még 27 perc. Na. Hányan fognak meghalni? Fogadást kötünk? Nem tudom, én eddig nem számoltam, de jócskán hullottak emberek, bár én nem tudom, ti hogy vagytok fel, az elmúlt 10 percben kicsit leült a dolog. Igen, egyébként most kicsit uncsi. Én már 70 perce ülök, de... O, Nem már, az a baj, mert mindannyian néznénk az új EVG ilyen videót. Vagy a dúmot. Én Igen. dúmot nézek, oké? Okay? Először azt hittem egyébként, hogy a dumbo beszéltek, hogy megnézem a Dumbo-t, mi újra nézzük a dumbo Hát hova mentek volna? Hát megvannak szerencsét. szerencségek. Meglepődött, hogy nem szöktek meg. Mert ő is tudja, hogy milyen szarul raktar a bilincset, és lehet, hogy ez egy ilyen pszichológiai teszt, hogy vajon rájön-e a sok hülye, hogy amúgy simán elmehetnének, mert a bilincs csak rájuk... Ó, csöcsök! Mert a bilincs csak rájuk van tekerve. Pont az ilyen ócska melltartókat szoktak a piacon mindig árulni, ilyen óriás méretekben. Este már? Hogy? -e már? Nem nyilatkozom. A héten még nem. Abba tartod a rossz PC DVD-idet, meg játékaidet. <gül> ja. szoktam használni őket. <gül> Ki a szemet, Ezt nézzétek! Né? és magát Jézus, is jó, Jaj, oh, Istenem, ezt muszáj volt. Ez nem volna csak oh. mutatni, hogy átöltözik, miközben iszik egy teát, Te látszott a vágást, tehát, Te, tehát látszott, hogy rib mozdult a kamera jaj, jaj, jaj. a két. Kizélye. Ez egy szuperben omás volt, jó, ő a telefonfülkében Itt, öltözik, hát ő pedig egy várárokban vagy. Megint yes. csak azt tudom mondani, az ötlet hibátlan volt. Kivitelezésnél elcsúszott kicsit. Most. Csátán térre kényszerítjük. Ez a film, ez méltó lenne rá, de... Úr, hát igen, megmondod én... a sátánnak, és ott hagyja a Át Hát amikor még kettő Bad is kiakad rajta. Tehát hanem már tudod, hogy ez úrban. Ez tényleg a szar. <gül> Hoppá! Maga barom. Maga abnormális. Hm. ez rasszista. Ó, de fehér ninja-k van, ők beolvadnak a környezetét. Azok még nem voltak. Hát ő nem fehér. Csak ruhájával. Jaj! <gül> Egyébként most vicc nélkül, Dadikov itt színészkerett szerintem a legjobban az eddigi négy mert rész közül. Azért, mert relatíve keveset beszél. Igen. Mert ugye amikor az előzőekben csak, kell... csak úgy a mondatokat. De, jó, de a nézést azt elég jól, a nézést és a járását A nézését itt, és a járás hát az már elég itt, jól. Itt jobb a ringása hol van? Azt hát kell ismerni sétaközben. egyébként, hogy itt valahogy karizmatikusabb. Igen, tehát, van, van. kisugárzás. Igen, tehát nem itt nem az nem mondjuk nem. tényleg van. Tehát az ez... valahogy itt, itt úgy új profinak tűnik, tényleg. A farkaskarmok. Na, ezt a zenérelmet, ezt... Annyira más lenne ez a film, ha most ott ülne a Steve James is. Ne vicceljünk, már, ő lenne a kamion. Hú, a csávó elől. Az, az nagyon menető. Mi van nála egy ilyen bozót fújó? Vagy mi az? Egy ilyen nagy kaliber. Nagyon sokféle fegyver van ebben a filmben, nem mondtuk-e már. Annyira jó, hogy végignézhetjük a csávót, akinek az egy dolga volt, hogy nézzen a távolba háttal. Igen, mondjuk ez így tényleg érdekes megoldás, hogy, amit mondtunk itt az előbb, hogy ez a film, ez gyakorlatilag meg van felezve. Ez mm -hmm. így nem tudom mennyire, hogy most... Mindenképpen ez volt a terv, meg a koncepció, hogy a Bradley meg a Dadikoff is legyenek, csak -e együtt. Szerintem ez lehetett, de hát most nem Mert őszintén szóval szerintem az érdekesebb lett volna, hogyha együtt szerepelnek, nem külön-külön. Jobb lett volna, ha a Bradley-t és a Steve James vállalja el az ő szerepét. És a Dadikoffnak kell kimentenie őt is, meg a többieket. Hát Steve James mindenképpen jót tett volna ennek a Hát pirata. az biztos. Nagyon érződik, hogy nincs itt. Azért az a rózsaszín kocsi a háttérben most nem látszik, de az az azért... Igen, az, az az már egy Ez oda néz, nem. Csávó az elején. Nem, ő le van takarva a szeme. Olyan jók, ha nincsák azokkal a kardokkal, nem? Tehát olyan sok yeah. szanszuk van. De legalább színes meg a fonya van. Ez Tarlós István? Pontos. <laughs> Neki fehér volt. Ez a pimpelt Tarlós István. De figyeljétek, hogy most nem uh, fordulnak el a golyók kell. Most túl de... sok golyó van. Ennyi férfinál. Ott a rózsaszín autó. Tehát, Tadi az előző 20 percben kb. annyit csinált, hogy ment. De most ő az, ami a Supercell a 3-ban a Stellón, nem? Rékszel a csatornában? Igen, a csak van. megy egy csatornában. Ja, aki szerepel 5 perces, és a plakátra meglátják. Az a kettő volt. Hát, volt az 20 is. Egyébként néz, hogy ö, a múltkor olvastam ezt, hogy a Dark Knight-ba, a Ledger is azt 20 percet szerepel összesen. Tehát 25 nem sokat. Azt lehet másképp is csinálni, tehát Jó, vannak azért szintek. Jó, de a neki, a neki csinál, egy dekalfelősleges perc elődik. nem volt. Ó, de még mindig nem ért, hogy miért feketében van. Hát, hogy lebarnuljon, mit tudom én. Most komolyan lehetne lehet, egy... Egy rövid natrákban meg egy trikóban is, és akkor nem hogy halna meg. Jégbe, hát azt már láttuk, hogy az is működik. Ja, hogy arra, arra gondolsz, hogy őt is, is le fogják le. lőni. Egyébként ez rohadtúl jogos. Tehát most, most mi akadályozza meg a lázadó Mad hogy őt is milyen könnyen ki lehet szedni ezt. <síl> <síl> hát ez gyakorlatilag, obviously. <síl> gyakorlatilag oda volt támasza. <síl> De viszont a melektől fodrozódik a levegő. Tehát ez ja. viszont ez tök hiteles. Meg hát azért igen, ez a, ez a nincsáknak izzasztó lehet, gondoltok bele, hogy a tűző napon, fekete ruhába bebugyalálva... És most neked van. is eszedbe jutott a tavalyi ittyunap százas uh, előtt? Nem, <gül> nekem a bye bye, mert videó jutott ezt. Oh, igen, én, én is inkább <gül> arra <gondoltam. gül> Hát arról nem tudok nyilatkozni. Köz Black ez ezúton is. Nem gond szólt, mert 5 perc alatt megvagyunk. Csak egy kabátot rád Tök Egy kabátot, meg egy kapustit, meg egy kabátot még rá. Meg azt hiszem, kesztyű is volt rajtad. Volt, én, én, nem, én nem hiszem, én tudom, hogy van. Meg ha Na. már itt vagyunk, akkor két kabát van rajtad? hát még egy kabátot azért. Hát, Na jó, jó videó lett. Jó videó lett, a te alakításod miatt lett olyan jó. Figyelj csak, szór itt egy kordigál, még ezt is. Na, és fekete a kocsi. Ez, a, ez meg a Barbie szupermodell című, című játékban volt. <gül> Hagyjátok már abba ezt! <gül> a rossz PC játékok az Origo. És akkor melyikük a Dalikoff, a táska van? Aha, azért van, hogy meg tud különböztetni. De jó van akkor. sokkal Most már a rossz pc utalásokat ne tegyünk, nézzük inkább ezt a kis kung harcot. És ez meg miért csatógtatja ott az ostorát? Mert perverz. Ő az igazi Mr. Szürke. Christian Grey. Azt az a koreográfiát, nem látszott, hogy betanulták? Nem. <gül> Természetesnek tűnik. Ez a film tökéletesen hiteles. Raid az behúzhatja a... magát a klotyón. Vagy bármelyik Jackie Chan film. Azt, igen, egyébként pont ezen gondolkoztam el, hogy vannak ezek a nagyon mesterkéltel előadott, már ez volt az amerikai ninja egybe is, pedig azért az egy népszerűbb. Most azt kántálják, hogy ölni, ölni, ölni. Ölni. Igen. Azt mondja, Jani. Jani. Ugy, szóval voltak ezek az akciók, amik így látványosan nem voltak életszerűek, hogy mikor fordult ez meg? És mikor lettek inkább népszerűbbek azok, mint a The Raid, meg ilyenek? Hát az biztos, hogy nem az amerikai nincs. Nem hinném, nem hinném. Tehát itt még, itt még határozottan a régi státusz volt dominálva. De, de egyébként átöltöztették őket. Adtak rájuk szép világos kék ruhát. Ezt is simán ez, ez, ez már nem ment olyan simán azért. Egy-két téglát is oda baszott mellé. Egyébként a díszletek nem rosszak. Nem tehát nem az amúgy, képest... Meg a nagy is néha jók. Jó. Meg az a Mad környezet az egész inkolás volt. É. Jó, ajdnem, ah, ah, bőr! Azta rohadt! É. Jó, Jó jól, jól, jól, isten! Hát ez Legolasz before Legolasz! Ne vicceljtek már! a. Ölni, ölni. Micsoda átélések, Antályák. Ha itt van valami becsapás. A diszkogó, És ha ott lennék, csak bújjából elkezdeném, azt mondani, ő, idő. Kölni! körni. Ja. Tömni, jönni, főni. <gül> Jó, az meg kussajátok már! <gül> unci, <gül> unci. Igen, az van az országban, lőjetek már, akkor legalább nem kell hallgatnom ezt a sok barbot. Uha. Nagyon lazol. A többi nincs, ját, nem érdekel. Biztos, hogy hát nem Csünik, hiszik, tehát, hogy... ő az egyetlen, aki maszk hangár, és biztos, hogy ő nem ő ő ő ő ő vissza, mi ez, ez mi volt? Tehát ez... De az a ninja már ott állt, amikor elindult, ez Áva aludt. Istenem. Nem értem néha a készítőket, komolyan azt gondolták, hogy aj, úgyse fogja észrevenni senki. <tos> <tos> <tos> Na no, csak 18 és fél perc. Mindjárt. Az izgalom. É, Tintán... Jó ez a film, srácot. De hogy jó, ez ez, ezek de ne, Freddy, jól, Itt még lesz éret... ilyen helikopteres izérepkedés, meg rakétavetők, meg minden. Na, te uh... is megnézted. Mi vagyunk az egyetlen idióták, akik nem nézték meg ezt a szart, és úgy kezdték nem, el. Nem, most... Freddy posztolt róla valamit, és nekem ez úgy megragad, hogy az itt lesz benne. Uh, na, hát, ha még akkor annak lesz valami. Vagy rossz emlékszem, nem lehet, hogy kevered a spektőrrel. Hát helikopter volt. Az Igen, eladó, amerikai nincsen égyet, meg a Spectrum-t olyan könnyű összemosni. Na, itt a közös elnett. Hát de őt nem kivitték az előbb, hogy kivégezzék? Ja. A Bradley miért távolban nézett, amíg kimentett. De, de, Na, mi történik itt? Ez a közös. Mi a fasz? <há> Na, ez aztán még nagyon hiányzik. Ezt a Bruce lee föltést. Ó, misztán. De ott maradt a talpnyoma. Joe vagyok. Az a David Bradley volt az előbb. Rájöttem, hogy azért mennyit van az ablak. Uh. Nem maradok csendben. Gyerünk, srácok! Ölni! Ölni! Ölni! Meg <gül> <gül> a trollkodás a mondat közepén elkezdeni újra. Tehát kimaszírozta belőle az elme, e, vagy? Ez most átsimogatta őt tényleg Mi a, a jó oldalra. Jézusom. Jézusom! Ez kemény lehet, hogyha a elveri. De elveré. itt ilyen klónozásos dolog van, és ő a gonosz, Brad. Igen, agymosás. Hallod? Vedd már meg a francba, lépjünk túl ezen. Ja, várjál, de nem, mert kellett egy 1v1 harc közöttük. Tehát ezt a rajongók követelték. Rajongók igen, biztos. Mert mind a ketten követelték. Tázával érkeztek a levelek, hogy amerikai nincsen négyet, úgy nem nézek, hogy nincsen legalább egy darab 1v1. Meg vagy hát csak jel jel jel jelzett az órája, hogy be kéne venni a tablettákat. Na, <gül> Isten. Ó, megint ránk néz. És úgy, úgy ridlem most Fredit, mert ő tudja, hogy mi van most. De Én megint azt érzem, hogy belenéz a lelkembe, nem tetszik nekem ez a film. Dwight, hogy lesz akkor az ötödikben? Ja nem, ez de, volt. De itt ja, van, az közben itt van abre, tehát én ez, ezért mondtam ez az előbb, kaszomása. hogy nem vitték el kivégezni. Ja, ez ki. Ó, oh, igen, igen már. Mondom hogy klónozzák! Figyelj. Mondjam, on. Oh, most leszedi az alapozót A A mission, el is felejtettem. Szerintem most állítsuk le ezt a szart itt, és mondjuk azt, hogy mi megpróbáltuk. Minden Szerintem megkettőt. ezt ennél a valami Amerika három jobban csinálta. Körülbelül. Tehát amikor a valami Amerika három csinál jobban valamit, akkor tudod, hogy nagy Ott van Sean William Scott. Ah, sziflátbacsi soha, de ez son vinetuszkott. <gül> <gül> hát, hogy olyan dobtam el neki? Lehet, hogy fél a csomagoktól. <gül> Úristen, nem akarom tudni, mit akar. Most beöltözik sárba. Várjátok sár már ne. most egy csávó a bradley a maszkiában megkötözve várta, ki tudja mióta, hogy a Tadikov oda lemenjen. Igen. Igen. Hát ez nagyon logikus. Hát figyelj, a víz alatti rész után mind csodálkozol itt még. Te nem venné fel a maszkot? De <gül> ez azt, hogy az, hogy beöltöz egy sárga dínyára, most, most nem vett fel a göncöt, Szerintem csak jobban tetszett neki a sárga, is. Szerintem ennyi. meg az anyukája nem engedte gyerekkorában, hogy sárga dínyének költözően valakkor. Hát Úgy néz ki, mint. Senkinek nem tűnik fel. Úgy néz ki, mint egy másnapos songokú, de érted, velük szembe áll százezer ninja, és se. Elgyújtották ott az egyiket. Ez mondjuk nem rossz. De azért jó. annyira jó, hogy ott ég egy ember, de ő nem kapkodja el. Hát én itt szarom össze magam. Dádi üzenném, hogy egyébként valaki mindjárt meghal, nehogy kapkodj. Ó, szegény kaszkadőr. Van ember, aki szenvedett ezért a filmért. Vágom. Miért nem forog a földön legalább? Na. Pedig az nem oldja meg ilyenkor. Na? Fölverte a homokot. Legalább még a homokot se találja meg szegény. De komolyan egy helyben állt, miközben eldobta, vagy mi? Hátul a nincsen kis fázis reagáltak, de. A nincsen lesett szabadon. Nem, mert olyan illedelmesen ott állnak. Szére lögte a ninját! És ebből még van egy ötödik is, úristen! De az állítólag rossz. Tényleg? Ó, <síns> <síns> oh, Istenem! Ismételten csak emlékeztetni szeretnék mindenkit, ezek a ninják a film egyik jelenetében a golyók elől elfordultak. Most meg csak ilyen bióvisztak. Meglátták Dedikoffot és földbe gyökerezte. Ajakú. Ajakú. Ölni, ölni! Ja már nem az megy, jó. Salom <gül> jól! Nézzük, mind nyugodt, érted? Azok az is nők, láttátok? Igen. Azok nők voltak. Igen. Van lett a Kongo, amúgy. Miért valamelyik kocsi akarja A hát Kongo a, a megszeseknél van. Ú, ez olyan jelenet lesz, mint a Kibül-Egyben, amikor a menyasszony megöl 77-el Igen, biztosan oh, lesz. Az király. Még a ruha is tinne. Igen, az Amúgy. Mert elhajolnak a golyókerekhelyen, hát éve hogy baszt. nem. <gül> Ó, a David Bradley és Michael Daddy Coff. Ó, az ilyen tech, tech fight lesz. Ez az lesz. Most megmutatják, mit tudnak. És lerakja a fegyvert. De hát persze. Nem, ők, ők elborulnak. És tartja nekik az ajtót! Kácsak, ez kellett tenni, ez követelte az észszerűség. Na jó, itt most, itt most valami epic dolgot fogunk látni, én biztos, hogy... De te az lesz, hogy mi? a... Mi a prallis? Én az az ez? most elmegyek. Hát én, én komolyan vannak össze szarom magam, magam mindjárt. Válni, ez... Hogy a sárga ingesek közé be... De ezt nem hiszem el! Hol van a Dudikoff, a kék ingesek közé pedig a Bradley? Nem, hát ezek fogták magukat is kicsit. Tehát... Legséperő, tudod bígat te szembe? A Troll, Troll 2. 2. Igen. Megöltük őket, vagy megöltétek, most mi is megölünk titeket. Yeah. És senki nem csinál se ebbi. Én mindjárt katapultálok innen, esküszöm. Az kicseleszetetlen volt. Hagyatok, ha úgy se csinálnak Ölni! ölni. Hány ninját küldtek eddig Allak nevében harcva? Nem Annyit sokat. amennyit ebben a filmben látunk. Nem nagyon hajlandóak egyébként Allak nevében harcolni, mint ahogy azt látom. Yeah. Te se annyira akarnál, hogy a lenne és egy ak a csövébe néznél bele! A sárga tűzoltópaltával jön a csávóvágod. Nagy volt a büdzséjük. egy lassítva a hogy ilyet se meg. Ötödiket is meg akarjuk nézni? Nem, ez... Én most én darabig nem akarok amerikai nincs látni, de, de ez... értitek, ott volt az előbb, de én komolyan mondom, ez a film, ez direkt rólkodik a nézővel, hát ott volt az előbb, hogy a Brandy meg a Tadikov együtt nekik megy, és ez történik helyette. Hát mi a franc? És ez, ez, mi szegény, szegény adjögedik ki játszani. Ez? Oh, ne, nem hiszem el, hogy ezt nem direkt Jó, hogy Mind visszajön. <gül> Miért? Könyörgöm, Nem várj, hát hát legyen már még a hulladéknak. Nem, menj vissza a konyhába. Maradj Csak az az egyet sajnálom, aki főgyulladt. Csak azért, mert a Dadikovnak előbb át kell-e a ilyen sárgába. Én megnézem az AVGM videót, hát nem igaz. Elég volt ebből a szavannak. Miért most már így a vége. hát ez... Add má ide! Ó... volt egy atomrobbanás, csak úgy mondom, nem Az az agyom volt. Indulj hova, Mekába. Ó, <laughs> ez ilyen, ez ilyen nem? Megkába! Egy lassítva zuhanás. Mindig ha. akkor kellett volna innunk, amikor lassítva zuhan valaki. Á, nem bírnánk mi azt észre, meg májjal. Éjjön a szabad cselelőt! a szabad cselelőt! Ez... Hát. <gül> <gül> lepontozni, lepontozni, lepontozni! <gül> Most ez a helikopter lassítva szállt fel, vagy tényleg ilyen lassú volt? Támítasz? de nagyon dühös. Csillagos szokva volt a csávon. Oh. Random gránátvető. Oh. Hoppá, hát! Jaj Istenem, is. komolyan lógatták egy damironak Végül is odaértek pakettek. meg Kába, csak... Ezt akár egy afrikai filmbe is megcsinálhatták volna. Hát csak ez egy afrikai film. Ja, hát tulajdonképpen igen. De most hova lett a többi? Vagy most mi a jó? Ah. Ő pihen egyet. Ő megvárja. Annyit mondanék, hogy a vágás ebben a filmben nem minden professzionális igényt kielégítő. <gül> uh -huh. Igen. pentartásaim vannak. Ez nem a, a hullaház volt egyébként? Nem adás, nagyon, az nagyon a vijen, tudok vitatkozni az állításoddal. Amúgy. Nem nagyon vannak ellenérveim. Blackship nem akarod újra vágni ezt a filmet? De mit vágják ezen újra? El van szarva az egész. Végtelenségig nézzük, ahogy Dadikov minket néz. Az a baj, hogy itt komplet jelenetek hiányoznak, azokat megforgassam újra, ilyen, ilyen svédet. Csak engenne hívják. meg a lényegeket. Szerepelne benne a bye bye is, jó? De én lennék, a nincs, a feketébe öltöztetve a kabásban. <gül> egy ilyen része, ahol a egy olyan videó, hogy a Dadikoffi a kamerában néz, és a Hello, Darkness, My Old Friend. <gül> Elnézve a Youtube pervózatalát, szerintem van ilyen videó. Ú, ez baj, Ú, ilyet láttuk a Star Wars 3-ban. Ez, ez a Souls partban, amikor a Cartman illúzionista lesz, és elvepárbajt vív. Ajaj. Ez sejtelmes, mert pókáló mögő vették De Most már beáltak azért. Itt az üvegszemű. Jó, az meg egy az azért nem nagy teljesítmény level. Ez olyan, mint az utolsó akcióhősben, az üvegszemű bérgyilkos. Az is innen nyúlt. Én most már kezdem kicsit unni ezt a filmet. Még 5 perc körülbelül. De nem látjuk, hogy kilőttél, érted, semmi. Hát oh. de kilőtt volna. De, nem, hát de, de ilyenkor korbácsos... meg kell mutatni, hogy ki az Igen, ezt, ezt más más így, így csinálják. Áll. Azok tök jól beálltak oda, élőzben. Ez a Charlie angyalai, vagy Dudikov angyalai. Oh, ez, meg egy ez Meggyőződésem, sem, hogy ez ugyanaz, ugyanaz a díszlet, mint a hullaháznál. csak a nincs voltak. kezem újra nézni. Kedves nézők, <laughs> tekerjetek vissza, nézzétek már meg. Ez a legprofesszionálisabb audio kommentár. <laughs> Tekerjétek vissza! <gül> Na jó, azért kell zizgi lenni, hát Tadikoffot hasba rúgták. Húha. Hú. Na mondjuk nem üvöltött volna el De ennek... <gül> ennek... <gül> Olyan neki ordítása van, mint... Ezek a... mi? Ezek hát tűztenek, vagy mi? A... Én nem, én nem tudom, hogy mindent szétvesz, szerintem csak a berendezést csak nem olyan tudom, nem, nem, nem csak renoválnak. Ennél, ennél elgurult a gyógyszer, vagy nem tudom, ez tisztalán ilyen fogyatékos, ilyen. Az a csávó volt, jó kinyújt. De most már érted, hol a kalapácsa? Most mi történt? Megint kivaradt egy előre. A egyet, volt. Tök mindegy, de nincs. Nézzen meg, hogy hát ez tiszta barom. Az előtt még ott voltál a fejszed, csípett mindent, hirtelen már nincs tál sem a semmi. Fönnak a ilyen apróságok. Ja, bocsánat, hogy hiányzik a jelenet fele, érted? Kicsip, hogy vágás, meg ilyenek, ilyenekkel foglalkozva, ahelyett, hogy élveznéd. Na jó van ám. Uha, uh, de csúnya feje van. És ráadásul véres is. Tehát és olyan itt vagy, a vér, mint a nőgyógyász, hiányolta. hogy ott keresed a hibát, mindenki más az élvezetet. <gül> és nem törtek szét a dobozok. Ja. Mi? Mi? Mi? Mi? Az mi, megvan, mi? amikor a nőgyógyász elmegy a műszak végén a kocsmába, és azt mondja, ha, arcok! Oh. <gül> Na ez? Ez volt. Mit mond a nőgyógyász a kocsmában? Lemaradtam. Majd visszahallgatod. <gül> <gül> Hát ez nagyon követhető volt. Én nem tudom, ti, hogy vagytok vele, én a körmövet lerágtam izgalmamba. Csak sírok az izgalomtól. A félt. De tud nézni. Most nálam csúszik a hang, vagy nem, tényleg? Ez, ne? ez Nagy szarva szarva tényleg tényleg el volt szarva a szinkron. Jó, oké. Okay, akkor nyugodt vagyok. De ma mindjárt vége, úgyhogy most már bírjuk ki. <laughs> szinkron, és ráadásul még elcsúszott is. Jó. <laughs> Történelem mellett. leghoz... Ú, ez kicsit olyan fura volt. Zavarba ejtően hosszú volt. Igen. Jézusom, mi, mi, Ez, mi mi ez nem volt szipen? Gergő, mint az a mikrofon, ilyen zavarba ejtően hosszú... <laughs> Négyünk közül van még, aki józan, amúgy, mert... Én csak teát ittam. Akkor jó. Róma. <gül> Nem érsz, szeretnéd, hogy valaki elfobarozza még valahol. <gül> Ne Sheep, hogy érzed magad most? Én... Mennyit fogyasztottál? Én csak két sört, de úgy érzem, mint akit ütöttek másfél órán. A ja, töményet keresztül. végül nem? Nem, töményet végül is nem itt a... mondjuk itt a film az bőven. Elég tömény. tömény volt ez a film szerint. Igen igen, igen, igen. De ezután azért. fogok, tehát szerintem be bevágok még egy pár ezt vagy valamit, mert. Uh -huh, igen. És az... így búcsúzik a franchiseból a mester. Egyelőre, hát lehet, hogy lesz itt még amerikai Ninja 6. Amerikai Ninja zombi kellett. Super Ninja, oda Igen, el. Super Ninja. És Freddy. Amerikai Ninja a Tehát most, most megláthatták a ninja Freddy valódi nevét. Pig. Pig. Ki látszott? <laughs> Igor, <laughs> Philip Vanderbeer. <laughs> hát... Freddy, no. ilyen őszinte... Tehát ez mert, az az után egy pár nyúanszal azért szórakoztatóbbat vártam, de... Hat Ninja Ma. volt az egész filmben. Láttátok, oda és volt, hat éve, az, és hat ember volt összesen. Ne, azért itt voltak erős részek, mint a, a fa mögül kibújó, vagy a víz aló voltak, kibújó. É, tényleg, amit már többször mondtunk, a Steve James nagyon hiányzik. Az nagyon érezhető volt, hogy nincs itt. Lehet, hogy én azért hittem ezt erősebbnek, mert nem láttam az első hármat előtte, sok ideje, és a Steve James nem volt a fejemben. De... Hát őszinte leszek veletek, Nálam eddig még ettől függetlenül is nem az első vezet Az első, az... És utána ez. Igen, amúgy ez nagyon jobban bejött, mint a második meg a harmadik. Ez Úgyre nagyon pörgött. Igen. Hát ez egy kriminális hulladék volt. Ez, ez, ez, ez az olyan szintű amatőr szar, hogy ez elképzel. elképzel Igen, de ez az a legalja eddig Persze, szerintem. ez mindig az, csak én közben el voltam, meg szórakoztam rajta. Tehát igazából innentől oh. nekem nincs több kérdés sem, meg tényleg elpörgött vele az idő. A másodiknál, meg a harmadiknál emlékeim szerint többször mondtuk, hogy jaj, mennyi van még ebből. Itt, I, hát, itt jó, nem. Jó. Hát én egy három pontot azért megadok. Ja. Ott... De... Kettes és hármas között vacilálok. Legyen egy, egy, öt. öt. egy ötös. <gül> isten! Én nem értitek ezt az IMDB skálát. Hát én a háromra négyet adtam, a kettőre hármat, Hát az úgy kb legit. Fight fire with fire. Hőlékballonnak 9-et adtam, akkor ez öt. Nem értem. Jó se. Nem ugyanazt ez, a film. Ez egy fele olyan film, mint az izé a Igen. Akkor az egyötös. Jó. Na hát ezután az amerikai ninja 4. Reméljük azért élveztétek ti is. És akkor az ötödikre ismételten visszaülünk, ha Black Sheep-et Erőszakkal kell a mikrofon elirángatni, akkor... Most egy darabig nem fogtok tudni engem Amerikai Ninjára rávenni, ez olyan szinten szar volt, hogy... Ez neked most csavódás lett, ez egy mélysebb, mert nagyon vártad. Ez most ilyen breaker volt, ez iszonyatos volt. De IMDb-n az ötödik rész már action, comedy és romance. Így egyszer. És ez micsoda? Akkor jöhet ezt nem tudom. Akkor én, jön, hát nézzük meg ez most. csak action és dráma. Vagy, csak, vagy csak önazonossá tették az egészet. <gül> nem, én szerintem ez egy szórakoztató. ürlet. <gül> Kellően agyament volt sokszor, tehát tényleg lehetett rajta jókat röhögni. Nem hát volt benne egy-két olyan jelenet, de, de ez, ez annyira gagyi volt. Tehát itt az, itt az akciók annyira szarok voltak, tehát ennél még a második és a harmadik is jobb volt. Tehát Hmm. Itt, de arra azt mondtuk, hogy rossz. igen, de ha csak arra a... azt mondod, hogy rossz, akkor erre nem mondhatod, hogy rossz, mert ez annál rosszabb. Már a másodiknál meg a harmadiknál tényleg, jobba, a másodikban meg a harmadikban tényleg jobbak voltak az akciók, csak nekem ez annyiból tetszett jobban, hogy itt a lendület az jobb volt, meg a tempó az jobb volt. Tehát a második ne, meg a de a harmadik... Van, nem harmadik... Ez mondjuk, ez a, a Dudikov adagolás szerintem. Igen, itt ez, ez, ez tényleg egy fura ötlet volt, hogy így gyakorlatilag, amit már mondtam, hogy megfelezték, ez fura de adott neki egy bájt meg ez a medmexes hangulat is egészen aranyos volt. Még semmi értelme Lát, nem volt, mindegy, nem tudom, szerintem be, de de figyelj, ez a legrosszabb én sem mondtam, hogy volt értelme, <gül> nem. meg lehetett nézni, nem, nem volt ez végül is fájdalmas. Szerintem viszonyat volt, ez, ez engem olyan szinten lefárasztott, hogy megint úgy érzem magam, mint amikor a Versus-t néztük pár évvel ezelőtt, és utána belázasodtam. Na, na, na, na, na, azért, csak azért. utána belázasodtam, most ugyanúgy érzem magam, Jó, csak ez most nem lázasodtam ezen... be. Ezen nevettek pár, egyébként ez tényleg így volt. Tehát Igen, bekség, konkrétan Itt beteg lett a versus után. Tehát konkrétan 40 fokos lázam lett másnapra, valószínűleg nem a versus miatt, hanem hogy amúgy is már beteg voltam, csak akkor ütközött ki, de most kb. úgy érzem magam, hogy így Mennyire volt haartod, amikor az orvos megkérdezte, hogy csinált valami extrémet ezelőtt, 24 órában? Vicces, mi férfiak nem megyünk orvoshoz. Ezt igazán tudhatnád. Mert... Hát, ja, vagy így megkérdezte tőle az orvos, vagy nem, nem inkább kiadta utasításnak, hogy semmi stresszes ne csinálj. te pedig neki ültél vágni a versus videót. Igen, nem, a Black mert... Sheepnek sheep szokták mondani, hogy kerülje a stresszt, erre tizen pár éve csinálja a bad movies nem, Ez hát ez, ez, ez, ez tudod, hogy, hogy néz ki, hogy... Kutya harapás de... szőrével, tudom én. Nem, bemegyek az orvoshoz, így rám néz, és már megint a versus. Jó. Új, Jó. Bemegyek, és amerikai a négy. Mit írna föl rá? Ennyi. Az ötödiket. Ja. Remélj, Jó. Remélj, hogy azt mondják, már megint ezett Black Sheep? Nem bír magával? Visszaeső, visszaeső. vissza kurut, kurut. kurut, Jó, akkor ez a is adja kommentárunk. Reméljük azért élveztétek itt a... Az audio kommentár közbeni időeltolásokat nézétek el. Hát az volt a Én, én annyiban egészíteném ki, hogy borzalmasan sokat szenvedtem, hogy ezt a filmet el tudja indítani. Nem hát. biztos, hogy megérte <gül> azt a sok kínlódást. Jó, na akkor ennyi lett volna. Én most megyek rózsaszín pólót venni, és akkor találkozunk legközelebb a számozott adásnál. És akkor uh, salom jól. Sziasztok. Salom jól. Sziasztok. Sziasztok. Salom jól. Hello. Ölni. Ölni. Ölni. <gül> Ölni. <gül>